Bok 2. 84. 84. 84. a d i t a k a n s i Förfluten tid fyra. Förfluten tid fyra. An. l ä s a l ä s a Jag har läst. Jag har läst. Jag har läst hela romanen. Förstå. Jag har läst hela romanen. Kaojai. Förstå. Förstå. Jag har kaojai. Jag har förstått. Jag har förstått. Jag har förstått. Hela texten. Jag har f ö r s t å Jag har förstått. j a har Jag har förstått. j a har Jag har förstått. Jag har s t a r t å t t Jag h a s v a r a s t Jag har s t a g har f ö r s t Jag har s t a r a t Jag har svarat. Jag har svarat på alla frågorna. Jag har svarat på alla frågorna. Jag har v a t a Jag har v a t a Jag har v a t på a t på t Jag v a t på t Jag har v a t a t på t Jag v a t på t Jag har v a t a t på t ผมเขียนผมได้เขียนแล้วฉันเขียนมันฉันเขียนมันฉัน r ขี e นมันฉันเขี i นมันผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้วฉันไ h ้ r ินมันฉันได้ยินมันฉัยิน ผมกำลังรับผมได้รับแล้วฉันหยิผมันมาผมได้นำมาแล้วฉ t นเอาไปด้วยฉด้เอาด ผมซื้อผมได้ซื้อแล้ว Jag köper det Jag har köpt det Jag köper det Jag har köpt det ผมคาดไว้ว่าผมได้คาดไว้แล้วว่า Jag förväntar mig det Det har jag förväntat mig Jag förväntar mig det Det har jag förväntat mig ผมอธิบายผมได้อธิบายแล้ว jag f ö r k l a r a ้วฉันไ t har jag förklarat jag förklara นได้อธ t har jag förklarat ผมรู้ผมรู้แล้ว jag känner det jag har k ä n t บายแล้วฉันได้อธิบายแล้วฉั